Belső közlés Tal és szöveg elsőkészből A szerkesztő páimárk. Belső közlés Rája ereszkedett a turul, és megrakta a háturul. Hupa-hupa szogy, szogy, szogy az emberi emlékezet kitárul. Az emberi emlékezet kitárul, és az akarat az unióra irányul. Hupa-hupa szogy, szogy, szogy vadul kalapál a humán szívpumpa. Vadul kalapál a humán szívpumpa, karmol a kévágat az emberin túra, hupa-hupa, de közben a pegazus áthallás is vadul kalapál. De közben a pegazus áthallás is vadul kalapál, szárnyatlan szárnyalék gondolja a madár, hupa-hupa, egy pillanatra mégis összeér a két lény. Egy pillanatra mégis összeér a két lény, fényüres tárulású öntudatuk szélén, hupa-hupa, nemzet fogamzott szemünk láttára. Előtérben a Háttér. Klubrádió. Jó estét kívánok! A Klubrádió belső közlés című zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. Az előbb Bognár Péter versét hallották a Rodológia rövid története című kötetéből a szerző felolvasásában. A fiatal szerző ezzel a kötette lett az idei Artisius diások egyike. Bognár Péter műsorunk egyik első vendége volt ma azonban, abból az alkalomból hallottuk a versét, hogy a költészet napja van, és még fogunk is tőle hallani egy másikat, emellett pedig sok más érdekességgel is találkozhatnak a mai adásunk során. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki fölolvassa, megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza azokat a zenéket is, amelyek pályája vagy élete szempontjából meghatározóak számára. A mai este folyamán ezzel szemben arról beszélünk, hogy a vers nem csak a mondás szerint, hanem valóban mindenki él. Két ismert ember, Ferenci Krisztina és Zala Márk halála után előkerült versével fogunk foglalkozni az adás közepén Martonéva vezetésével. Ferenci Krisztina és Zala Márk egyaránt színészként indultak, végül Ferenci Krisztina újságíróként vált ismerté. Ez tehát negyed 9 táján következik el, utána pedig majd egy olyan költővel is megismerkedhetünk, akit pályára nevezhetnénk, kamasz sok befutott szerzőnél izgalmasabb verseket írt, felnőtté válva mégis búcsút mondott a költészetnek. Ezért tehát től foglalkozunk, és persze ennek kapcsán arról is Fogunk, hogy mit is jelent a vers, mitől vers valami, csak egyféleképpen lehet-e vers, kizárólag a szakmai szempontok alapján, vagy az is versnek minősül, ami a befogadó számára valamilyen jelentést hordoz. Az egész estét tehát a költészet napjának szenteljük, vagyis annak, hogy a költészet mindannyiunké. Most azonban egyelőre még picit maradunk az Artisziusz díjnál és a prózánál, méghozzá a másik idei Artisziusz díjas Gerőcs Péter díjazott regényéből a Győztesek köztársaságából hallgatunk meg egy részt a szerző előadásában. Nálunk az ezeret forduló tulajdonképpen 1990-ra esett. Én akkor már 15 éve praktizáltam, mindig is ezt akartam csinálni.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 a belső közlés mai költészetnapi adásában először az idei Artist Tuesday friss kitüntetetjeivel ismerkedhettünk meg, tőlök hallottunk egy-egy részletet díjazott művekből, legutóbb Gerőcs Péter fiatal írótól, aki Bognár Péterrel együtt a belső közlés legelső vendégei közé tartozott még a műsor indulása idején. Mielőtt elkezdődik az adás következő része, melyben Marton éva beszélget Zalamárk színész, valamint Ferenci Krisztina oknyomozó újságírói és színész hagyatékból előkörült verseiről, még egy verset meghallgatunk az imént említett Artisziusz Bognár Pétertől, a Rodológia Rövid Története című kötetéből. A verses kötet elgondolása szerint a közeli jövőben halott magyar emberek lelkének elemzésével kutatják a nemzetet, ennek jegyében fogant a most következő vers is. Férfi új bajtárs Tegnap reggel gyengéd asszonyi szeretet egy rod a vállamra. Minden bizonyára így volt. Ezek az arasznyi, a légkörből táplálkozó szabadszemmel általában láthatatlan parazológus lények állítólag, hogy is mondjam, ilyen kis valamik. Halott magyar emberek lelkei, vagy lélek részei, rész elemei? Nem tisztázta még a kutatás, de Miskolc mellett van egy rod kolónia,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 Köszöntöm Önöket mai rendhagyó műsorunkba, amely a Költészet napjához kapcsolódva a mai magyar költészet minél gazdagabb szeletét kívánja bemutatni. Az adást Szegő János indította. Az idei Articius díjasoktól hallhattak szöveglészleteket. A következőkben két, talán méltatlanul elfeledett hagyatéki költőt, Ferenci Kristinát és Szalamárkot szeretnénk visszahozni erősebben a köztudatba. A tavaly elhúnyt Ferenczi Krisztina újságírónak, írónak, színésznek magánkiadásban a családgondozásában megjelent verseskötete, az élni egészen, megrendítően val életről és halálról, az élet és halál mestjéjéről. Ugyancsak a közelmúltban jelent meg Zala Márk színész születésének 65. évfordulójára, zárójel élt 36 évet, verseskötete nap alatt, nap fölött. E két kötet s kapcsán emlékezünk rájuk. Tartsanak velem, én Marton Éva vagyok. estét kívánok, és akkor köszöntöm a stúdióban a vendégünket, Molnár Krisztina Ritát, aki Ferenc Krisztina unoka, Huga, és ő állította össze halála után azt a verses kötetet, amelynek kapcsán Krisztinának a verséről fogunk beszélni, és nem tudom, hogy a telefonvonalban van-e már Fodor Ágnes, vagyok, ő pedig... Fodor Ágnes vagyok. Jó estét kívánok, Ágnes! Jó estét! Uh, Ágnes pedig majd a Zalamár kötetről szeretnénk Ágnessel beszélgetni. Ágnes uh, évekig a ba, uh, szerelme, aztán élete végéig nagyon fontos barátja volt Zalamárknak. Uh, és szeretném akkor rögtön a Zalamár verses kötettel kezdeni. Nem tudom, hogy mennyire hal. Én nagyon jól hallom. Akkor jó, csak nagyon nehéz ez hallani. a messzi távolság, és próbálom egy picit közelep uh, egy rövid idézetet, ami szerintem nagyon fontos, írtam ki Zalamár kötetéből, azt hiszem, az ember akkor kezd valamivé válni, amikor nem tudja már szépen kifejezni. Arra gyanakszom, hogy ez a hiba az örök szépség, írta. Ö, ugye ő a színészként volt nagyon ismert, a Szép lányok ne sírjatok, a Herkules fürdője emlék és a búcsúfilma Gotár idő, van című film? De filmet. ne el Zolnai Pál filmjeit, a fotográfiát és az arcot. Így van, csak nem akartam a teljes filmográfiát, de mondtam volna inkább Reményi József Tamás egy annyira szépet írt, keserves érzés, hogy őt emberként már csak maszkírozva ebben a filmben láthatjuk. És azt gondolom, hogy nagyon nehéz lehetett ezt a kötetet összeállítani, és a halálától eltelt nagyon-nagyon hosszú idő. Amikor is összeállt ez a kötet, amely versek, a kízírott levelei, feljegyzései. Tehát mire váratott ez a sok-sok kízírat, ami, a jól tudom, nagyon-nagyon sok helyen családnál, barátoknál, szerelmeknél voltak? Ez nem egészséges, így van, ez a kézirat ez nálam volt, mert hozzám ja, érkezett levélformájában a 70-es években. Én csak említem, hogy valószínűleg még nagyon sok kézirat húzódik családoknál, barátoknál volt szerelmeknél, mert az élete utolsó éveiben ő félbevágott A4-es papírokkal járkát, egy ilyen 100 darabos tósz volt a kezében, és állandóan írt. Értem. Én magam tudom, hogy ezeknek a fele elveszett például Szikoránál, akinek odaadták, de elköltözött és eltűnt. Már mint hogy Szikora a rendező elköltözött valahova és az anyag eltűnt. Uh -huh. uh de egyben kérném is, hogy akinél még vannak vele már kéziratok, esetleg próbáljon jelentkezni. Azt mindenképpen akkor itt így kihangosítjuk, hogy akinél még vannak. Azt hiszem, hogy az egy nagyon fontos kötődési pont Ferenci Krisztinai Zalamárk verseskötetével, és akkor itt a stúdióban összekötöm Ágnest és Ritát, Molnár Krisztina Ritát, hogy mind a ketten színészek voltak, mind a ketten. Tőjüknek, valamelyest elkanyarodott a pálya, és valamiért a vers, az írás, az nagyon fontos volt, kiegészítette az életet, valami hiány volt, hiszen úgy tűnik, hogy mind a ketten folyamatosan írtak, nem tudom. Krisztina vagy Rita? Mindig rábízom a használóra, mind a hallgatok. Rita! Jó stét kihánok is. Krisztina, én Ágnes vagyok. <laughs> Szervusz, Ágnes. A nagynéném Krisztinán általán akkor most egyszerűbb Krisztina. engem Ritának nevezni, okay. ne keverjünk a nagynénémel. Ő, ő gyerekkora óta írt, egészen kicsikora óta, és hihetetlen gondossággal őrizte, és gyűjtötte, és időnként megpróbálta rendbetelni, de aztán az élet más feladatai elszólították ettől a verseit. És Megdöbbentő, hogy egészen fiatalkori versei is milyen tehetségről árulkodnak. Gimnazista volt, amikor nyert egyrészt egy versenyen, másrészt egy középiskolásoknak írt versenyen, és akkor döntenie kellett, hogy melyik irányba megy tovább, és a színészetet választotta, de, de soha nem adta fel ezt a másik utat sem. Ágneshez kérdezem közben, hogy Olvasva az Alamárk verseket, folyamatosan az volt az érzésem, hogy egy mérhetetlen szeretetadás, a szeretett megkapás a mindenáron, tehát mint hogyha minden írása a szeretett köré fonódott volna. Hallo, halló. Hát nagyon nagy szeretett igénye volt, és a színészedve bizonyos értelemben nem tudta kiélni, mivel ahogy ő írja, ő zavarta a taps. Tehát ő nem arra a szeretetre vágyott, amit a közönség tapsolta fejez ki, hanem a közvetlen direkt emberi szeretetre. Szóval jól látod ezt a dolgot, nagyon nagy szeretet igénye volt. És akkor most, hogy lássuk, hogy milyenek Zalamárk versei, megkérem Valc Pétert, aki szintén itt ül a stúdióban, hogy olvasson föl néhányat ezekből a versekből. Ha ezt a fekete sarkot is odarajzolom a többi közé, én mondom, még összedül az egész város. Aki nem lép rétesre, nem kap estét egyszerre. A pénisz a legnagyobb paradoxom mégis, mert ő az elején végződik. Mindenhova tankal megyek én, persze a tank már nem is komoly fegyver, csak felszedi, mit megcsinált az úthenger. Szenvedek az örömtől, Miért nem lakom messzebb a baráti körömtől? Én lebecsülsz, te lebecsüllek. Jelenleg ez a legbecsületesebb. Létem, ha végleg lemerült, Ki imád tücsök hegedőt, Langot ki lehelderes ágra, kifeszül föl a szivárványra. Lágyhantó mezővé a szikla csipőket, ki öleli sírva. Kibecész falban megerett hajakat, verőereket. nek kicsoda állít karomkodásból katedrális Jüt, kiviszi át fogában tartva. A szerelmet a túlsó partra. A stúdióban manár Krisztina ritnával, és a telefon végén remélhetőleg még fodra Itt Itt, igen. igen. Egy picit Ferenci a verseiről, egymás a préselődő napjaim közt virág, az annyira a mottója is lehetne, nem csak a kötetének, hanem az egész életének. És amikor elkezdtem olvasni a kötetet, én nem is láttam, hogy a bizonyos évszámok, amelyek valamilyen módon ciklusba rendezik, és nekem megdöbbentő volt, hogy mennyire az élet és a halál vagy a halál és az élet az, ami rendezi nagyon korántól az ő verseit a 70-es évektől. mentén születnek a ciklusok, hiszen valahol azt olvastam, hogy az volt, hogy nem rendeztett ciklusba, bár vágyai voltak. Igen, mondom, többször rugaszkodott, hogy rendezze a verseit ciklusokba, de erre soha nem maradt elég ideje. Úgyhogy végül is... Egészen klasszikus módon a kronológia mellett döntöttünk egyébként a, a munkafelét, azt végül a végén a legnehezebbét, azt a fiával, Timmerádem, aki matematikus, együtt végeztük el. Azt gondolom, hogy ez így a leghatékonyabb volt. Bocsánat, hogy a egy... matematika azért lehet, mert hogy nagyon tiszta, nagyon mérnöki precizitás, ahogy ő ír. Ezt, ezt most elnézést, de remélem, hogy nem rombol semmit. Meg kellett a verseket is szerkeszteni, tehát a versekkel sem lehetett már elvégezni azt a munkát, mert idő előtt halt meg, amit az ember a saját verseivel is elvégez, és azt gondolom, hogy a leghatékonyabbak voltunk így egy költő és egy matematikus együtt ezekkel a szövegekkel. Ami talán a matematikához hasonlítja, és ha már a mai nap a költészetnapján beszélünk erről, ugye József Attila mondja ezt, hogy a líra logika, és ez így van. Tehát ami, ami a kristálytiszta és ami a hideg ebben ez a az állandó önreflexió és a nagyon pontos megállapítások élettelés van halállal kapcsolatban. És ha már április 11-es, ha már József Attila is költészetnapja, Ágnes, úgy látom, hogy Zalamártnak is az origója József Attila volt, a szövegeiben nagyon sokszor visszajön József Attila. Nagyon jó volt a nagyjászló vers ö, ö, illusztráció is, mert sokat szavalt nagyjászlót is, és aztán nagyjászló is hatott rá. De, De valahogy a József Attila az lehetett neki? Mi? József Attila mindenkire hatott. József Attila a nullakő az én számomra, és Adi mondjuk két különböző nullakő. Van és Márnak egy ő, ciklusa az Adi Endes szeretői, de arra szeretnék én is kitérni, hogy ugyan szerkesztettük a könyvet. Fennyő Ervin égi barátja, aki egyben színészetet is elvégzett, tehát belülről ismeri a színészi szakmát, és én ültünk le, úgy ugyanazt a munkát már Lesseivel elvégezzük, mert annyiban ő nem volt költő, hogy amit gyenge volt és rossz, azt is meghagyta. Tehát voltak olyan szövegek, amit kifejezetten gyengék voltak. Mellette voltak olyan szövegek, amelyek szerintem zseniálisak. És bocsánat, ezeket Ágnesék kidobták? Tehát, hogy az emberben van egy nehéz nem, nem, döntés. Nem, megvan minden, Aha. de kiszerkedtetek, a... minden megvan. Most még azt szeretném elmondani, hogy ez nagyon kiválóan reprezentálta Márknak a késői versenynek a fekete humorát, a versek, melyeket Valt Péter felolvasott, de az elején ő nagyon is érzelmes volt. És ugyanakkor nagyon mélyen látott vele a dolgokba. És ha, már ha vagyok... mondok, ha megengedett, hogy egy mondatot idézek tőle, akkor azt mondja, hogy a prózákban, minden ország sira helyzete, síralmas és kétségbe ejtő. Minden ország helyzete a pénz helyzete. A legnagyobb átomvallás, az egyetlen és igazi egyisten itt van az embernek a pénzhez való viszonyában. Az isten áldozat, az autó, a ház, Egyáltalán a gyarapodás, a magántulajdon gyarapodása olyan közérzetet biztosít, olyan tudást, amit nagyon nehéz túlszárnyalni, és amit nem is akar az ember túlszárnyalni, hiszen ebben a nagy Isten áldozatban való részvétel a biztosítéka arra, hogy a többiek befogadják és szeressék. Ágnes, itt tegyünk rá pontot, mert kiszaladunk az időből és fordulok közben, Ritához, hogy hagyatéki költön nálatok itt a hagyatékiságnak, tehát hogy mennyire raktatok, tehát Christina, Ferenci Kristina sem volt költő. És gondolom, hogy ebben nektek meg kellett valamennyire küzdeni, van egy családi érzelem, és van egy te magad is, mint vers költő, Látod azt, hogy mi a jó, mi a nem? Igen, ez volt a legelső szűrő nyilván, tehát ami teljesen személyes és terápiás vagy napló funkciót betöltő szöveg, azt azonnal kőkeményen félre kellett rakni, nyilván családi őrzés alatt de de nem publikus és nem is képvisel olyan értéket, ami, ami beemelni akar. szóval ebben nagyon szigorúak voltunk. Elemben, amelyek publikusak, abból választottunk ki, választották ki néhány verset, és akkor megkérlek, hogy Ferenci Krisztinától olvas föl néhányat. Felsorolás. Én hittem a József Attilának, hogy miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgy is, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is. De fáradok. És munka is segélyt ad nekem az állam, annyi munkáért, hogy felfordulok. Tíz évet csinálom a nehéz mesterséget, négy gyereket szültem, kettő él, nevelem őket. Mire megvett a negyedik férjem elhagyott, és adnak nekem 2006 hatót. Most készülök egy francia hölgyre, énekelek, és táncolok. Ámokfutó. Kihagy emlékezete a fáknak, nagy péntek, nagy csütörtök, nagy vasárnap, fölfeszülök magam igazára egyetlen fára. Ámokfutó indulat, miféle szív, mi gyűlöl idebent? Állok. Egy számogam. Nagy csütörtök, nagy péntek. Nagy ma van, s fú a tavaszi, hogy szalad, friss szél, vigasztalom. Come away with me, and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away with a to us, with their lives. Come away. Johnstól, how to come Me, amit a lánya választott, és azért, mert ez egyik kedvenc volt, és maga az élni egészen az nekem visszahozta azt az attitűdöt, ami Kristinára és akinek még nem állt össze az oknyomozó újságíróról, a költőről, a színészről beszélünk, és mindenben az a hihetetlen akadsága. Tehát, mintha a kötet is arról szólna nekem az utolsó versek, hogy túlélni a betegségem, túlélni magam. Tehát, hogy mennyire volt ez az élni akarás minden területén az életnek. Kinyomozni, kideríteni, megnyerni. Én azt hiszem, hogy ő nem nyerni akart, valóban nagyon makacs volt az egyik gyerekkori versében van is ez a kifejezés, amit a saját édesapja az én nagyapám mondott rá kiskorában, hogy bazalt fej. Tehát makacsnak makacs volt, de alapvetően, és szintén neveltetésből, családi hagyományból eredően az igazságérzete volt az, ami nem hagyta őt nyugodni. Úgy is kitaréltanak. Igen, kiterítenek úgy is, tehát hogy nincs, nincs miért tisztességtelenek lenni a sokkal nagyobb bár annak ellenére, hogy ö, egy hagyományos értelemben vett túlvilághite nem volt, tehát nem, nem valami halálon túli ö, bárminek szeretett volna ő megfelelni, hanem, hanem az igazságnak. Közben érdekes, hogy mennyire líraiak azok a zenék, amelyek hozzá ezek szerint közel állhattak. Igen, hát azt gondolom, hogy minden kemény emberben van egy nagyon-nagyon lágy és sebezhető a, a lélek. Vágyak, amely szeretné ezt a látságot a keménység mellett kitölteni. A költészet napján két hagyatéki költőről beszélgettünk volna már Krisztina Rittával és Foda Ágnessel, Ferenc Krisztina Élnélgészen című kötetéről, illetve Zala Márk Nap alatt Nap Fölött című kötetéről. Köszönöm Krisztinának és Ágnesnek, hogy távolról és közelről részt vettek a műsorban. A, most pedig visszaadjuk a szót Szegő Jánosnak, és kezdődik a mai versenepi adás harmadik felvonása, melynek vendége egy pálya elhagyó témája pedig a vers a mindennapok átjárása. Ennek fölvezetéseként Csépai Eszter fölolvasásában fogják hallani a szerző egy versét. Én most a hangmester Burger Lajos nevében is búcsúzom, Martonévát hallották, további szétmestét kívánok. Bolsevik líra. a szimplából úgy tűntek el, mint a 70-es piros trolibusz fordult a szemközti utcából. Úgy hagyták ott, az ajtók nyitva álltak, az abszint még párolgott a pohárból. Azt a piros trollibuszt a 70. születésnapjára kapta. Jaj, mennyi van még, mondták halkan. A félkörben egymás után gyulladtak szavaik, mint a nem várt hajnal. Adjál tüzet, és örökké vár rám. Sztálin magában azt kérdezte, lesz-e még ilyen izgalmas napja. Otthon a csillagok vasból vannak, és lehet -e még ezután felállni, feledni, folytatni a múltat, őrizni a fényét részekben, Ma minden remény elveszni látszik, a falra vetített képekben. Hát most jönne az a halál. Hát így tűntek el, mert eltűntek ők a szimplából, még aznap megszöktek az országból, másnap halálhír Moszkvából, és hajnalban fehér volt mindenhol. A szó elszáll, a hang megmarad. A Klubrádió archívumában megtalálja az összes műsorunkat www.clubradio.hu A tiszta beszéd. Amit hallhatták, tehát Eszter felolvasásában Balázs Anna Bolsevik Lira című verse hangzott el, melyet a szerző roppant fiatalon, 15-16 évesen írt. Köszöntjük a stúdióban Balázs Annát, a mikrofonnál pedig újra Szegő Jánost hallják. Balázs Anna ma urbanista és antropológus, kamaszkorában azonban, mint sokan verset is írt, most pedig erről fogunk beszélgetni, például arról, hogy a kamaszkor és a versírás mennyire függ össze szerinted? Hát, hogyha egy közhelyel akkor valószínűleg a legtöbben alanyi költők 16 éves korukban, úgyhogy hogy ebben nem voltam ö, nagyon különleges akkoriban, de amiről a kamaszkor szól, ö, szerintem az én verseim is arról szóltak, ami elmúlt belőlem a kamaszkorommal együtt, azzal együtt múlt el a versírás is. Igazából nem is tudom, hogy, hogy mások hogyan tartják meg ezt a, a félig irreális látásmódot. Úgy tudnám jellemezni kb., mint hogyha a Szerbantának az utas és volt világáról beszélnénk, hogy elmúlik az ember 16 éves kora, és azzal együtt elmúlik belőle egy csomó minden, tényleg ilyen irrealis, varázslatos tulajdonság, és elkezdi az ember egyre inkább profánul látni a világot, és praktikusan a költészet soha nem múlt el belőlem teljesen. Ami elmúlt, szerintem az a kifejezésnek a képessége egy olyan formában, egy ilyen klasszikus desztillációs versírós formában. Uh -huh. De nem gondolom, hogy, hogy örökre elmúlt, vagyis nem lehetek benne biztos, mert az igény megvan. Az elveszítés tapasztalata egy olyan általános dolog, ami azt gondolom a költészet napi műsornak lehet az egyik üzenete, hisz mindannyian elveszítünk valamit, akkor is, hogyha nem veszük észre, attól az a hiány még ott van velünk. Sokszor a kamaszkori vers egyáltalán nem rosszabb vagy értéktenedebb, mint a szakma igényességű alkotások. Vendégünk versei persze megjelentek később folyiratokban, és ő maga az írásnak ezt a formáját elhagyta. idejében azonban fordít, méghozzá irodalmat. Miért pont az észt? Adja magát a kérdést. Elsősorban praktikusokokból, azért, mert vetett valahogy a sorsom az első Erasmus ösztöndiám által Tallinba, De ez is valahogy az irodalommal kezdődött, mert van egy író, a Mati Unt. Gyakran felmerülő kép a versenyben is, a panelházak voltak, és a posztszocialista tájképek. És találtam ezt a könyvet. Aki szereti a lakótelepeket, az olvas el Mati Untnak ezt a regényét. Ez a 60-as években íródott, és a Tallin első lakótelepéről szól. Tehát eljutottam varázsatos körülmények között Tallinnba, és aztán ott ragadtam. És valahogy minden tényező annyira Jött, és Ennek az egyik fontos része volt a nyelv. Dez én soha nem tanultam úgy nyelvet annyira könnyen, mint hogyha egy ilyen titkos írásra emlékeznék vissza. Ebbe lehet szerepe annak is, hogy nyelvrokonság finnugor, stb. de stb. valójában sose tudtam meg, hogy miért. És azóta is az észnyelv az, az egyén titkos lételem, tehát hogy a fordítás arról szól, hogy most egy fordított számüzetésben vagyok Magyarországon, és nem nagyon használom a nyelvet, és ez az egyetlen út, hogy, hogy a leginkább vissza lehet térni hozzá, hogy ne felejtsem el. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Azonban most meghallgatunk egy rövid verset tőled szintén Csépai színész színészner utána pedig visszatérünk és folytatjuk a beszélgetést Balázs Anna urbanistával, pályaelhagyó költővel. Matrix. A föld alatt, ha elsuhand the underground, ez épp olyan, amint belépsz, a reggelek maguk mögött felejtenek, és vége van, ha már a nap, wake neo, ne várjanak, az úton is megint jelek, te fölfelé, és elveszett minden remény, amíg felér, hogy nincs is itt Battyányi tér. Anna, antropológussal, urbanistával egykori költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az egykorit mondtam az imént, ez számodra is egy lezárt múlt, vagy esetleg éppen, hogy folyamatos múlt, hogyha most itt a múlt idők különböző paradigmáival játszunk. Ezzel a folyamatos múlttal együtt tudok jobban érezni, mondhatnám azt is, sok mindent mondhatnék, ugyanígy, hogy van a bi antropológus, van abbi költő, tehát lélekben én most is költő vagyok, csak teljesen máshogy nyilvánulnak meg, ezek a bennem levő ö, dinamikák. Uh -huh, és például a vers olvasása, ha most költőket vagy verset olvasol, az stimulál benned valamint, vagy inkább egy ilyen fantom érzésről beszélünk nálad most már a versírással kapcsolatban. Kortárs versekkel most inkább az van, amikor talál az ember nagy ritkán egy ölt, amihez tud kötődni, az abszolút egy ilyen passzív kötődés a részemről. De más dolgokban, akár beszélhetünk arról, hogy, hogy a mostani szakmám az antropológia, nem egyértelmű a párhuzam elsőre, de hogy az az egyik megnyilvánulása a bennem levő költői. És ezek a versek, amiket én ismerek tőled, meg amiket hallom, meg is előlegzik egy kicsikét nekem az urban is. tehát és a város és a szöveg feltérképezésének az összefüggése az egy régi topoz, a Wittgensteinig bezárólag, de nálad is ezt látom, hogy az otthonosságnak, meg az elveszettségnek, meg az önmagunk megtalálásának egy nagyon izgalmas terepe tud lenni, mind az urbanisztika, mind a költészet. Egy eleve egy urbánus költészet a tiéd. Uh -huh. Abszolút. Hát nyilván az elveszettség és főleg az önmagunk megtalálása egy 16 éves embernél nem annyira meglepő, de közben, hogyha belegondolok, akkor az egész életemen ez egy végigmenő, vagy az egész életemet uh -huh. végigkísérő motívum, és az urbanisztikát vagy a, a városi térérzékelését azóta nagyon sokfajta médiumon vagy nagyon sokfajta módszerrel próbáltam feldolgozni. És amikor ma egy, egy városantropológiai szöveget írok, vagy egy terepmunkát csinálok egy kelet-európai városban, akkor ez ugyanennek a költőiségnek, egy itt praktikusabb megtalálása. Nagyon erősnek tartom a kettő közt az összefüggést, és a költészetedben és a kis utazásoknak megvan ez a nagyon izgalmas motivuma például akár a trollibusz nézők, akár a metrót, ugye, ami egyébként ráadásul az úgy is kapcsolódik, hogy az előbb a Jester felolvasásában hallott vers, a Matrix, az nagyon fiatal, 16 éves korodban az akkori budapesti versmetró projekt keretében a fővárosi metrókocsében is ki volt függesztve, és ennek az egész utaztatása. Ez szerintem egy nagyon szép dolog. A te verseidben nem csak a metrókra lehet átszállni, hanem mintha valóságra is át lehetne szállni, vagy mintha eleve valóságról szállnánk át egy-egy versedre. És innen adja magát is a kérdés, hogy számodra a költészet mennyire a része a mi hétköznapjainknak, a hétköznapnak abban az értelmében, hogy a létezésünknek, a mi egész kiterjedésünknek, vagy mennyire egy olyan professzionálisan üzhető szakma, aminek mesterségbeli fogásai vannak, és egyfajta nyelvjátékként, kizártabban szűkabb közönségnek szól, speciális. Ez elsőre egy ilyen tudományi kérdés, amiben nem szeretnék belemenni, mert kétféle válasz is létezik. Egyrészt, és hogyha a mai magyar kortás testköltészetet nézzük, amit egyrészt nagyon szeretek, másrészt néha pont emiatt lehangoló a számomra, amit mondtál, ez a valóságon kívüli szakmai kisközegnek szóló uh -huh. nyelvi játszadozás. De közben nyilván egy költő nem működhet egyfajta nyelvi készség nélkül. Persze vannak különböző műfajok, amikben talán igen, de, de valami, valahogyan használnia kell a nyelvet, és a legnagyobb költőknek azért ez sikerült. Olyan értelemben, most nem tudom, hogy behozhatom a József attila mint egy alfa és omega szerzőt. A költészet napján különösen. Talán, hogyha József Attila verset veszünk, ami nekem tényleg az alfája és omegája a költészetnek, akkor abban benne van az, amit a másik oldalról mondtál, hogy a költészet nem egy nyelvi játszadozás, hanem egy életnek az utolsó lehetősége, vagy a legelemibb igény arra, hogy megértsük a valóságot. De minden esetre a valami. Igen, hogy kötődjünk a körülöttünk lévő Világhoz, uh -huh. de közben nyilván azért József Attil elég jól bírta a nyelvet, és szerintem ez a kettő dolog áll össze. Uh -huh. Valami nagy, nagy művé. Másrészt szeret az is egy problematikus dolog, hogy szeretném azt hírni, hogy a költészet az mindenkinek való, és nem csak a szakmai közegnek, de közben a mai tapasztalatok nem feltétlenül ezt mutatják, tehát nehéz, nehéz eldönteni. És nagyon nagy kérdés a kompromisszumi, ugye, hogy milyen módon lehet megmutatni nekik azt, hogy van a vers, és hogy a verstől nem félni kell, hanem a vers az egy segéd tud lenni, vagy egy olyan közlekedési eszköz adott esetben az életünkben, amivel eljutunk önmagunkhoz, hogy József Attilát idézem. rádió. A szabadadó! A belső közlés mai költészetnapi adásának ezzel a végéhez érkeztünk. A mai adás során először a friss idei Artisius díjas szerzők, Bognár Péter költő és Gerőcs Péter író díjazat könyveiből hallottunk részleteket, majd Martonéva beszélgetett Ferenci Krisztina és Zalamárk halálok után megjelent verseiről. Végül pedig az imént Balázs Anna urbanistával, korábbi Pálya elhagyó költővel beszélgettünk a versírás és a hétköznapiság, az egyszerű élet és a szöveg átjárásáról. Ne felejtjék azt, amiről ez a mai nap is szól, hogy a költészet mindenkié, nem csak a szakmai, hanem elsősorban az embereké, az úgynevezett átlagos embereké, amit ez a műsor is igyekszik képviselni. Most még egy verset meghallgatunk Balázs Annától Csépai Eszter fölolvasásában, utána pedig a vers végén szereplő zeneszámot is hallani fogjuk, a Pink Floyd Comfortable Numb című dalát. A jövő héten a Belső közlés vendége spíró György író lesz, addig is a szerkesztő Pálimárk nevében is búcsúzom, és megköszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok, a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Aztán én majd tovább a metrókat nézem, egész éjjel, amíg az állomást felmosó pasi az utcára fel nem rángat. Hát nézett ököt ribanc, már a mozgó lépcsők is megálltak. Aztán cigivel kínál, a tüzet kezébe rejti. Ez jár nekem, amiért soha nem tudtam az otthonod lenni. Ez jár nekem, a napjaib most visszahulnak rám sorba. Templomok utáni csendességgel suttogom el, hogy holnap, holnaptól én iszom abszintot a bordókárpittal borított kocsmákban. Várok, ameddig felszáradnak a könnyeim mind a kéklánkban. Ma éjjel Pink Floyd a Ferenciek terén, Aludnom kell már, nem tudni. Ha járnak a metrók, ezzel a számmal az Árpád hídig lehet eljutni.